Розгублено вертів у пальцях сигарету, мабуть, не маючи вогню. Як лацну запальничкою подав дідові прикурити. Як найпокірливіше дякую, вишуканою російською мовою, сказав дід. Здається, мені ще ніколи в житті не дякували так витончено. Та які там подяки на війні, хіба що від Верховного головнокомандуючого в урочистій формі. Однаково не всі армії і фронти. А від своїх командирів тільки круті слова, приперчені такою міцною приправою, що хоч кривися, хоч хай, хоч гобки бий. З яких же епох вистрибнув цей дід і чому він опинився серед власовців? Може він ще дореволюційний полковник? Був у еміграції і пішов проти радянської влади з ідейних міркувань? Нам відомо, що ви полковник власовської армії, сказав я. Дід мовчав. Вас судитимуть як військового злочинця. Відповіді я не отримав, та не дуже і сподівався отримати. Вишукані слова подяки вирвалися у діда цілком випадково. А завчена форма і більш нічого. Нутром же своїм лишався він і далі запеклим моїм ворогом, і ненавидів мене, попова, всіх нас, переможців, ненавидів і зневажав. Ну, ну, полковнику, помовч, помовч. Коли одна малесенька фотографія помогла нам здерти з тебе увешу шкуру, то якою ж ти заспіваєш, коли я сяду до столу, на якому ціла скирта твоїх паперів, Козурін знову ждав нас на в'їзді коло вартового, але не кричав і не корчив із себе велике себе, а тільки видовжував свою курчачу шийку, спостерігаючи як з цепелі наповільно видобувається височезний силобородий німецький офіцер. «Це ще звідки?» – підстривнув він до мене. «Капітане Сміян, ви можете пояснити?» Я тицнув йому підні знімок з трійцею бойових друзів. Козурін вихопив фотографію з моїх рук, глянув раз, глянув другий, і аж затанцював начальницького завзяття. «В підвал його, в підвал! І обшукати до нитки!» «Ти хоч не порозганяв тих, що ми привезли?» – незлобливо спитав я Козуріна. «Наїздилися ми з Поповим на цілий місяць. Не буде заперечень, щоб ми поснідали, а тоді я засяду за папери, які привіз разом з цим власовським дідом». «Які заперечення? Про що мова, капітане?» – поважно змахнув рукою Козурін. «Після того, як ми зацапили такого звіра, ми маємо право на все. Ми...» А в цьому був увесь козурін з кишками, печінками і селезінками. Хай микає, а нам, як сказав поет, своє робить. А я добрався нарешті до тої скирти паперів, з якої витрусилася фотографія з власовським полковником. Це і ключ до нашого успіху. Паперів було аж страх у цих залишків, чи його життя записаного і переписаного, задокументованого і пронумерованого, зашифрованого в натяках і недомовках листів і виставленого на показ у випадкових і навмисних знімках. Я почав з фотографії легше і швидше. Читання без літер і без зусиль. На це спроможе навіть Козурін, який відверто зневажав самий процес читання, бо всі його зусилля спрямовувалися на нишпорення, винюхування, допильновування. А яка ж багатюща пожива для нещадної пильності Козуріна наховалася в цих знімках? Може, і мені легше було на душі, коли б переглядав усе це не сам, а ще з кимось, з тим же Козуріним, з чортом Бісом. Бо тільки для моїх очей видовище було нестерпне, обурливе, ледь не до судоми. На всіх знімках бородатий власовський полковник у житті, сказати б, першому довоєнно радянському і в житті другому, зрадницько-фашистському, полковник сам з дружиною, а в гроні сім'ї, з товаришами по службі і у нас, і співучасниками злочинів тут, а знімки великі і малі, любительські і дорогих хательє фотографії на посвідчення, усе зберіг, де зазначилося, що так, справді, полковник Червоної армії, і у Власова теж полковник, а у фашистів спершу тільки обер лейтенанта, тоді вислужився в майори, але не вище, ніякий не дремлер, а дремлюга Володимир Іванович за походженням білорус. Народження 1891 року, син купця першої гільдії, що мав Кремниці і доходні дома в Москві,